Järgmise luuletuse saatis meile kolmeaastane Tiina. Tuba täis on verd ja vatti, jõulumees sai vastu tatti. Päkapikul jõuluime, enne nägi, nüüd on pime. Jõulusokul asi mokas, praadi tegid kokad. Nii, ja nüüd loeb luuletuse kuueaastane meerike. Mie metsa? No. Tuba täis on valget vatti. Jõulumees muuses sai vastu täti. Lume leinas, hankukada kinni seinas. Jõulusukul jõuluime! Enne nägi, nüüd on täitsa pime.